Настільки надійний, щоб йому можна було довірити і великі гроші, і товар. Невеликий, компактний пакуночок. Неважкий, зручний для перевезення. Часом на південь їздила сама Валя. Згодом, коли справа вийшла на вищий рівень, часто їздити стало важко. Роботу довірили Зіні. Вона робила невелику перерву в процесі виготовлення ексклюзивних моделей для заможних пань і вирушила на... Південний уікенд. Віктор частенько запитував, куди це шастає невтомна Зіна. Та жінки віджартовувались, мовляв, на базар за фруктами. Насправді Зіна їздила за овочами і за зеленню. Валя спершу складала зелень у шухляду. Коли шухляда перестала зачинятися, почала пакувати в коробки з-під Заповнивши коробку, влаштувала таємний сховок – Заховала свої зелені заробітки у банку, тільки не в тому банку, куди гроші покладеш та там і зоставиш, а в звичайній скляній банці на три літри. Банку заповнила гречаною крупою, щоб виглядало, наче вона така передбачлива господиня, а всередину запакувала загорнуті у целофан купюри. Жоден злодій не здогадався б. Чим більше ставало зелені, тим нижче падала температура у кімнаті. Гроші ніби охолоджували її, крали тепло. Тим частіше здавалося, що за вікном збираються тіні, а двері рипають, відчинені підступною рукою. Купила ще один замок, потім застіпку з ланцюжком. Повісила на двері китайський дзвіночок. Тепер кожен дотик до них озивався мелодійним «дзень-дзень». Щойно зачинялися двері навіть у сусідів. Дзвіночок тихенько повідомляв про це – та спокій не приходив. Трохи тепліше ставало в обіймах Віктора. Зовсім тепло, аж гаряче, коли вони кохались. Кохались. Цим примітивним словом аж ніяк не можна було назвати той феєрверк, що розпочинався між ними. Варто було дзвіночку задзеленчати на знак зачинення дверей. Ті акти, що здійснюють чоловіки та жінки у тисячах подружніх спалень, Виглядають недолугим спарюванням паралітиків чи сованням дощових слимаків у розмоклій глині, порівняно з цією бурею, що охоплює їх і триває, триває, триває. Валя сподівалася, що ця буря із часом ущухне. Вони звикнуть. Все перестане бути таким гострим, заспокоїться. Ба ні. Ураган, торнадо, цунамі налітав щоразу з регулярністю авіарейсу. Захоплював їх, крутив у своєму вихорі і залишав спустошених і переповнених, помчавши далі. Віктор поступово проникав у всі шпаринки її роботи. Хотіла чи ні, а так виходило. Він знав уже всі контакти щодо автобізнесу і користувався ними для власних потреб. Валентині це не дуже подобалось, але катастрофічним не виглядало – щоб вивезти з Німеччини усі уживані автомобілі, потрібні зусилля не одного Віктора, а багатьох тисяч таких активістів – гуманітарки на чотирьох колесах. Зате тримав у руках і питання безпеки. Тут, як кажуть, і миша не прошмигне, і муха не пролетить непоміченою. Та до золота і спирту Валентина Віктора не підпускала. Надто ризиковано. Надто близько до тюрми тут усе було. Переконалась у цьому зовсім недавно, коли повернулася з чергового рейсу Зіна. Розповіла дивовижну історію з елементами детективу. На зворотньому шляху, коли поверталася з товаром, в її купе опинився чоловік років 30 і нічого підозрілого, та занадто активно взявся попутник знайомитись, з'ясовувати, як звуть, куди їде, де була, які враження від поїздки. Та Зіна, попри свою зовнішню простоту, «Кравчиня то й кравчиня, що з неї візьмеш?» мала гостре око і веселий та стриманий язик. Тривала співпраця із серйозними людьми у справах, за які добре платять, привчила її помічати деталі. Наприклад, те, що чоловік мав квиток в інше купе і помінявся місцем з дамою, якій випала верхня полиця. А деталь полягала у тому, що не дама просила його про це, а навпаки, він сам запропонував їй отаку джентльменську послугу, причому намагався це зробити в коридорі, подалі від очей Зіни.